А. М. Аркуш макулатури. І ви завжди, відповіла Бенсон, своєю фантастичною екстравагантністю, своєю несамовитою іронією вноситимете в звичайні людські стосунки, якими вони вже склалися, існують досі, цілковитий дисонанс. О, чудовий капельмейстер, що здатний на такі дисонанси, засміявся Йоганнес Крейслер. Нічого вам сміятися, повела далі радниця, нічого вам сміятися, ви не відбудетесь гіркими жартами. Я тримаю вас міцно, любий Йоганнесе, а вже ж я так і зватиму вас. Цим приємним ім'ям, принаймні матиму надію, що під машкарою сатира все таки ховається лагідна, делікатна душа. А крім того, я нізащо не повірю, що дивне прізвище крейслер, не підкинуте вам контрабандою, що ним не підмінене якесь зовсім інше родинне ім'я. Раднице, мовив Крейслер, і все його обличчя в дивній грі м'язів завібрувало тисячами зморщок. Дорога раднице, що ви маєте проти мого чесного прізвища? Може, я колись звався інакше, але це було дуже давно, і зі мною сталося те саме, що з радником у тіковій синій бороді, Пам'ятаєте, він там каже, я колись мав чудове прізвище, але за багато років майже забув його, і тепер тільки ледь пригадую. Напружте ж свою пам'ять, Йоганесе, вигукнула радниця, пронизуючи його палючим поглядом, і в ній, напевне, зрине те призабуте прізвище. Ні, найдорожча моя заперечив Крейслер, нічого не вийде. Я маю підозру, що той невиразний спогад про зовнішню форму мого існування і про моє прізвище як своєрідну посвідку на проживання походить із тих приємних часів, коли мене, власне, ще зовсім не було на світі. Зробіть же мені таку ласку, вельмишановна, погляньте на моє просте прізвище у властивому світлі, і ви переконаєтесь, що за своїм малюнком, колоритом і фізіономією, воно надзвичайно миле. Навіть більше. виверніть його на виборідь, розітніть граматичним скальпелем, і його внутрішній зміст виявиться ще кращим. Не може бути, причудова моя, щоб ви... Виводили його від слова Краус, тобто кучерявий, а мене, за аналогією зі словом Хар Краузер, тобто перукар, вважали за такого собі аматора кучерявих звуків чи просто «стрижія», Бо тоді б я писався не Крейзлер, а Краузерер. Ви не зможете відійти від слова «крейс», тобто «коло». І дай Боже, щоб ви при цьому зразу ж подумали про ті чудесні кола, по яких рухається все наше буття, із яких ми не можемо вирватися, хоч би як силкувалися. Ось по цих колах і крутиться «крейслер», і, можливо, інколи, стомившись від танцю Святого Віта, до якого його силують, із системною, незбагненною силою, що накреслила ті кола, беручи на себе більше, ніж здатен витримати його та й так уже кволий організм, він прагне вирватись на волю, а глибокий біль, спричинений цим прагненням, знову ж таки може вилитися в ту іронію яку ви, шановна, так суворо ганете, незважаючи на те, що ця дуже мати породила сина, який увійшов у життя повновладним королем, я маю на увазі, гумор, що не має нічого спільного зі своїм невдатним зведеним братом Глумом.